haloen artean chalapartariek eta arriyasotzaileek emantzioten hasiera gure esku dago ekimenaren aurkezpenari bi aurkezle bide aurkezpenak nazioarteko ordezkarien hitzek eta ekimenaren sustatzaileen azarpenek osatu zuten erabakitzeko eskubidea den alde herritarrak mobilizatu nahi dituen ekimenak sentsibilitate guztiak bilduz euskal herritar guztiak bildu nahi baititzute oinarrizko eskubide honen alde elkarlanean bide aman komun baten arte Angel Oiarbide nazioen munduko ordezkaria. Gure esku da aterki bat Euskal Herri Norbanako eta eragile ezberdinei norabideau dutena, erri hau eragitzu autotunazio eskubidea eta sensibeta kontzientziatu bideen dihoztenan, txapela. Ordun jarri deu ensaio bat, urtebeteko beteko ensaio bat, urren urteko udazkene arte, erronka ezberdinek hau gizarteratzen eratzen jun eta elkarrekin eiteko moduko erronka gezda ainbatiz zordu beraz aurre ikusten dituzu ze haundiena ondoko urtean izango dena 2014ko ekainaren 8 Durango eta Iruña artean egin nahi baitute gizakate handi bat erabakitzeko eskubidea oinarrizko eskubidea delako eta demokratikoa prepolitikoa, herritar guztien kontzintzia piztu eta norabide hortan elkarrekin lan hamen komun baten eramatea du helburu, gure esku dago ekimenak Fikobako aurkezpenean nazioarteko hainbat ordezkariren mezuak ilaso dituzte Eskozia, Flandria eta Katalunia tarteko. Esperantza ez dago gure lan arra, arrakastaren ziurtap Penean. baizik eta egiten dugun guztiak duen indarra, eta convencimentuan. He mai edo beste izan. Estan en les nostres mans,gur escu dago i volem podem i guanyarem. Guanyarà la democràcia. Eta gure eskudago hainbat ekimen aterpetzen dituen aterki bat denez, kantu bat ere atondudute kirmen uribekidatzirik letrenpean, ia eun musikarik parte hartzen dutelarik kantuan.